Səba suresi, Məkkədə nazir olmuşdur, 54 dörd ayədə. Bağışlayan və mehriban Allahın adıyla. Göylərdə və yerdə nə varsa, hamısının sahibi olan Allaha həmd olsun. Ahirətdə də həmd ona məxsustur. O, hikmət sahibidir. Bəndələrinin bütün əməllərindən xəbərdardır. Yerə daxil olanı da, Yerdən çıxanı da, Göydən inəni də, Göyə qalxanı da o bilir. Allahdan heç nə gizli qalmaz. O rəhmədəndir, Bağışlayandır. Ailərimizi inkar edənlər, Qiyamət bizə gəlməyəcəkdir, dedilər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 Bütün bunlar ona görədir ki, Allah iman getirib yaxşı işlər görənləri mükafatlandırsın. Məhz onları bağışlanma və tükənməz, gözəl, minnətsiz ruzu gözlüyür. Bizi aciz buraxacaqlarını, əzabımızdan qaçıb canlarını qutara biləcəklərini zənn edərək, ayələrimiz barəsində onları batil etməkdən ötürü cəhd göstərənləri isə, Şiddətli, iğrənc bir əzaba düşar olacaqlar Kitab əhlindən elm verilmiş kimsələr Rəbbindən sənə nazil edilənin Qur'anın haqq olduğunu Və onun möminlərə yenilməz qüvvət sahibi Hər cür şükrə, tərifə layiq olan Allahın yolunu göstərdiyini görürlər Kafirlər, öz aralarında Peyğəmbər əleyhissalama isteza edərək bir-birinə dedilər, sizə, siz parça-parça olub dağlanılan, çürüyüb torpağa qarışandan sonra yenidən yaradılacağınızı, dirildiləcəyinizi xəbər verən bir adam göstərək mi? Görəsən, o Allaha qarşı özündən yalan oydurur, yoxsa bir dəliliyi var?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 Allaha tərəf dönən hər bir bəndə üçün ibrət vardır. Həqiqətən biz Davuda öz dərgahımızdan bir lütf bəxş edib, Sizə ey dağlar, sizə ey quşlar, Onunla, Davudla birlikdə Allahı təbdis edib şəlinə təriflər deyin, diyə buyurduq. Və dəmiri onun üçün onun əlində yumuşaltdıq. Davud dəmiri əritmədən əlində mum kimi yumşaldıb istədiyi şey yondan düzəldərdi. Biz Davuda belə buyurduq: Geniş, uzun insanın bədənini örtən zirehlər düzəld. Onları toxuduğun zaman ölçüyə riayət et. Zirehin həlqələri bir-birinə uyğun gəlsin, biri böyük, biri kiçik olmasın. Və siz də Ey Davud ailəsi, yaxşı işlər görün, həqiqətən mən sizin etdiyiniz əməlləri görürəm. Süleymana da küləyi ram etdik. O, küləy, səhərdən gün ortaya qədər bir aylıq yol, gün ortadan axşama qədər də bir aylıq yol gedirdi. Bir gündə iki aylıq məsafəni qət edirdi. Onun üçün mis mədənini sel kimi əridi baxıttıq. Davud dəmri əlində yumuşaldıb, istədiyini düzəltdiyi kimi, Süleyman da misdən istədiyini düzəldirdi. Cinlərin bir qismi Rəbbinin izni onun yanında işləyirdi. Onlardan hər kəs Süleymana itaat etməyib əmrimizdən çıxırdısa, ona cəhənnəm odunun əzabından da dırardı. Onun Süleyman üçün nə istəsə, Məbədlər, ucaqəsirlər, heykəllər, min nəfərdən ibarət qonağın və qoşunun birliydə oturub yiyə biləcəyi böyük xovuzlara bənzər çanaqlar və yerindən tərpənməyən iri qazanlar düzəldirdilər. Sizə ey i̇dab dailəsi, Allaha şükranlıqla itaət edin, bu neymətə şükredin, bəndələrimdən neymətlərimə şükredəni azdır. Sonra Süleymanın ölümünü hökmətdiyimiz zaman, onun öldüyünü olara, cinlərə ancaq Süleymanın əsasını yiyən bir ağac qurdu xəbər verdi. Süleymanın əlini dayayıb durduğu əsasından sonra, o ölmüş vəziyyətdə yerə yıxıldıqda cinlərə bəlli oldu ki, əgər onlar qeybi bilsəydilər, alçaldıcı əzab, məşəqqətli iş içində qalmazdıq. Səba tayfasının yurdunda güdürətimizə dəlalət edən bir nişanə var idi. Orada sağdan və soldan dağla əhatı olmuş iki baxça var idi. Səba əhlinə belə buyurulmuşdu. Rəbbinizin rüzisindən yeyin və ona şükredin. Yurdunuz gözəl bir diyər, Rəbbinizdə bağışlayan bir Rəbbdir. Lakin olar, İtaətimizdən üz döndərdilər. Biz də üstlərinə ərim bəndinin serini göndərdik. Bunun nəticəsində yurtlarına su bastı. Onların iki gözəl bahçəsini, tikanlı, acı meyveli, İçərisində yuluğun ağacları və biraz da sidr ağacı olan iki bahçəyə çevirdik. Onları nankörlüklarına görə belə cəzalandırdık. Biz heç nankordan başqasına cəzamı verərik, Onların səba əhlinin yurdu ilə bərəkət verdiyimiz məmləkətlər arasında bir-birinə bitişik abad qəsəbələr inşa etmiş, orada gediş-gəliş yaratmışdır. Belə ki, səfər zamanı yolçular o qəsəbələrin birində istirahət edir, axşamı isə digərində yatıb dincəlirdilər. Onlara belə demişdik, gecələri, gündüzləri istədiyiniz vaxt orada arxayın gəzip dolanın. Lakin olar, ey Rəbbimiz, səfərlərimizin arasını, məsafəsini uzaq et, dedilər və öz-özlərinə zülm etdilər. Biz onları pərəm-pərən zalıb, dillərdə dastan etdik. Həqiqətən bunda çətinliklərə səbr, neymətlərə şükr edən hər bir kəs üçün ibrətlər vardır. İblisin onlar haqqındakı zənni düz çıxdı. İçərilərindən bir dəstə mümin istisna olmaqla hamısı ona uydu. Əslində, İblisin onlar üzərində heç bir hökmü yoxdur. Lakin biz ahirətə inananla, ona şək gedəni ayırt edib bilmək üçün İblisə bu imkanı verdik. Sənin Rəbbin hər şeyi hifzədəndir. Möminlərin və kafirlərin əməllərini mühafizə edər, qiyamət günü həriyə öz əməlinin cəzasını verər. Ya Peyğəmbər, müşriklərə de, Allahdan başqa Tanrı zənn etdiklərinizi köməyə çağırın. Onlar göylərdə və yerdə zərrə qədər bir şəyə sahib deyirlər. Nə oların bularda, göylərdə və yerdə bir şərkliyi var nə Allahın onlardan bir köməkçisi var. Onun hüzurunda izn verdiyi kimsələr istisna olmaqla heç kəsin şəfaiyyəti fayda verməz. Elə isə hansı ağılla bütlər sizi Allaha yaxınlaşdıracaq, sizin üçün Allahdan şəfaiyyət diliyəcəklər deyə onlara ibadət edirsiniz. Nəhayət, bəzi mühtərəm zatlara şəfaiyyət etməyə izin verildiyinə görə Məhşərə gətirilənlərin Ürəklərindən o Müthiş qorxı çıxınca Onlar şəfayət edəcək Kəslərdən yaxud mələhlərdən Sevinclə Rəbbiniz nə Buyurdu diyə soruşar O biriləri də haqqı buyurdu Şəfayətə izin verdi O hər şeydən ucadır Hər şeydən böyüdür Diyə cavab verərlər Ya Peyğəmbər Müşriklərədir GÖYLERDEN VE YERDEN SİZE RUZI VEREN KİMDİ EĞER OLAR SANA BİLMİRİYİ DİYE CEVAP VERSELER DE ALLAHDİ ELE İSE DOĞRU YOLDA ULAN YAHUT HAK YOLDAN AÇIĞI aydın AZAN BİZİY YOKSA siz DE SİZ bizim ettiğimiz GÜNAHLAR BARESİNDE SORGU SUAL OLUNMAYACAKSİZ Biz də sizin etdiyiniz günahlar barəsində soruq-sual olunmayacaq. De, Rəbbimiz qiyamət günü bizi bir yerə toplayacaq və aramızda ədalətlə hökm edəcəkdir. Haqq olanlar cənnətə, nə haqq olanları isə cəhənnəmə gedəcəklər. Ədalətlə hökm edən, müşkülləri açan, nə hökm etdiyini bilən ancaq odur. De, ona qoşduğunuz şərikləri bir mənə göstərin. Xeyr, heç kəs ona şərik ola bilməz. Yenilməz qüvvət, hikmət sahibi ancaq o bir olan Allahdır. Ya Muhammed biz səni təkçi öz gövmünə deyil, bütün insanlara müjdə verən və cəhənnəm odundan qorxudan bir peyğəmbər göndərdik. Lakin insanların əksəriyyəti bunu bilməz. Onlar, müşriklər, əgər doğru danışırsızsa, bir xəbər verin görək, bu vəəd, əzab vədəsi nə vaxt yerinə yeticəkdir, deyə soruşarlar. Onlara belədir, sizə vəd olunmuş bir gün, qiyamət günü vardır ki, ondan bircə saat belə nə geri qalar, nə də irəli keçə bilərsiniz. Kitab əhlinin möminləri Məkkəlilərə biz sizin Peyğəmbərinizin vəsiflərini öz kitablarımızda görmüşük söylədikləri zaman kafir olanlar dedilər. Biz nə bu Qurana, nə də ondan əvvəlkilərə, Tövrətə və İncilə inanırıq. Ya Məhəmməd, kəş sən o zalimləri haqq hesab üçün Rəbbinin hüzurunda saxlanılıb, ...birbirine söz kaytardıkları... ...birbirini teksirlendirip mezemmet ettikleri... ...ve acizlerin... ...dünyada özlerini yukarı tutanlara... ...tabe olanların öz reislerine... ...eğer siz olmasaydınız... ...biz mütlük mümin olardık... ...dedikleri zaman göreydim... ...dünyada özlerini yukarı tutanlar da... ...acizlere böyle cevap verirler... ...acaba... Sizə doğru yol göstərən rəhbər gəldiydən sonra sizi ondan biz mi döndərdik? Xeyf, siz özünüz günahkar ediniz. Könüllü suretdə küfrü qəbul etdiniz. Acizlər özlərini yuxarı tutanlara deyərlər, Xeyf, bəs gecə gündüz qurduğunuz hilələr, o zaman ki, bizə Allahı dammağı və ona şəriklər qoşmağı əmr edirdiniz. Onlar əzabı gördüyü də, İçin için peşman olanlar. Küfr edenlerin boyunlarına zancir vurarız. Olar ancak dünyada etdiyileri əməllerin cezasını çəkərlər. Biz her hansı bir memleketə kafirleri Allah'ın əzabıyla korkudan bir peygamber gönderdiyse, onun naz neymet içinde yaşayan zəngin başçıları, ancak biz sizinle gönderilenleri Allah'ın hükümlerini gönderdik. Risaləti, möcüzələri inkar edirik dedilər Onlar bizim mal dövlətimiz Və övladımız iman gətirən bu yoxsullarınkından daha çoxdur Və bizə əzab da verilməyəcəkdir Əgər Allah bizdən razı olmasaydı Bol ruzi verməzdi dedilər Ya Peyğəmbər De Rəbbim istədiyinin ruzisini artırar İstədiyinkini də azaldar. Lakin insanların əksəriyyəti bunu bilməz. Sizi bizdə yaxınlaşdıran nə var dövlətiniz, nə də oğul uşağınızdır. Yalnız iman gətirib yaxşı işlər görənlərin dünyadakı əməllərinə görə mükafatları qat-qat. Birə on artıq olacaq və onlar cənnət otaqlarında, cənnətin yüksək məqamlarında... Amın amanlıq içində yaşayacaqlar. Bizi aciz buraxacaqlarını, əzabımızdan qaçıb canlarını qutara biləcəklərini zənn edərək ayələrimizi batil etməyə, nurumuzu söndürməyə cəhd göstərənlər isə qiyamət günü gətirilib əzaba düşər ediləcəklər. Ya peyğəmbər de həqiqatan Rəbbim bəndələrindən istədiyinin ruzusunu bol edər, İstədiyinkini də azaldar. Allah yolunda nə xərcləsəniz, Allah onun əvəzini verər. O ruzu verənlərin ən yaxşısıdır. O gün, qiyamət günü Allah onları, Müşrikləri, kafirləri bir yerə yığacaq, Sonra da mələklərə belə deyəcək, Bular sizə mi ibadət edirdilər, Mələklər Sən pak və müqəddəssən Bizim ixtiyar sahibimiz Olar deyil, sənsən Xeyr Olar bizə yox Cinlərə, şeytanlara İbadət edirdilər Müşriklərin, kafirlərin əksəriyyəti Olara, cinlərə iman Gətirmişdi diyə cavab verəcəklər Bugün bir-birinizə Nə bir xeyr Nə də bir zərər verə bilərsiniz Zalimlərə də ...dadın dünyada yalan hesap ettiğini... ...cehennem odunun ezaabını diyecek. Ayelerimiz olarak... ...müşriklere açık aşkar olarak okunduğu zaman... ...bu ancak sizi... ...atalarınızın ibadet ettiğilerinden... ...bütlerden döndürmeyi isteyen bir adamdı diyer. Kur'an hakkında ise... ...bu uydurma yalandan başka bir şey değildir söyleyenler. Kafir olanlara hak... ...Kur'an geldiğinde onun baresinde bu yalnız açıq aşkar bir sehir deyərlər. Halbuki, ya Muhammed, biz onlara oxuyacaqları bir kitab verməmiş və səndən əvvəl də özlərinə Allahın əzabı ilə qorxudan bir peygəmbər göndərməmişdik. Onlardan Məkkə müşriklərindən əvvəlkilər də öz peygəmbərlərini təksib etmişdilər. Bunlar Məkkə əhəli onlara verdiyilərimizin mal dövlətin, qüdrətin, Ömrün onda birinə belə nail olmamışlar. Amma onlar mənim Peyğəmbərimi yalancı saydılar. Ya Muhammed bir görə edin, mənim onları inkar etməyim necə oldu? Peyğəmbərləri inkar etdiyiləri üçün, mən də o kafirləri inkar edib, onlara olan neymətimi nifrətlə əvəz etdim. Hamısını məhv edib, yeryüzünü onlardan büsbütün təmizlədim bu Məkkə müşriklərinə bir ibrət dərsi olmalıdır. Ya Peyğəmbər, bu müşriklərədir, mən sizə ancaq bir öyüd verəcəyəm, Allah xatirinə. Məni dinlədikdən sonra, məclisimdən iki-iki, bir-bir durun, durub gedin, sonra da bir dərindən düşünün, görəcəksiniz ki, sizin yoldaşınızda Mühəmməd ə.sələmdə heç bir divanəli əsəri yoxdur. O, yalnız qarşıdakı şiddətli əzabla, düçar olacağınız ahirət əzabı ilə sizi qorxudan, xəbərdar edən bir peyğəmbərdir. De, mən bunun müqabilində sizdən heç bir muz, mükafat istəmirəm. O, sizin olsun. Mənim mükafatım ancaq Allaha aiddir. O, hər şeyə şahiddir. D, Rəbbim haqqı, vəhyi və risaləti öz peygəmbərlərindən nazil edər. O qeybi ən yaxşı biləndir. D, haqq, İslam dini gəldi. Batil, küfür, şirk bir də nə gözə görünər, nə də geri qaydar. Hak gələn kimi batili bilmərə yox oldu, çünki o özlüyündə puşdur. De, əgər mən Hak yoldan azsam Bunun zərəri ancaq mənə olar Yox, əgər doğru yolla Getsəm, bu da Rəbbimin Mənə vəhiy etdiyi Quran sayəsindədir Həqiqətən o kimin Nə dediyini eşidəndir Dua edən bəndələrinə yaxındır Ya Peyğəmbər Sən onları Müşrikləri bir qorxduqları Zaman görəydin Nə qəribə mənzərə Artıq qaçıb can qutarmağa heç bir imkan yox, özləri də cəhənnəmə yaxın bir yerdə yaxalanmışlar. Onlar ona, Qurana və Mühəmməd əleyhissalama inandıq deyərlər. Amma ahirət kimi uzaq bir yerdən əlləri imana, tövbəyə necə çata bilər? Ahirət aləminə getdiyidən sonra heç kəsin əli imana, tövbəyə yetişməz. Çünki, ahirətdən qayıdıb, bir də dünyaya gəlmək mümkün deyildir. İman və tövbə yeri yalnız yaşadığınız dünyadır. Halbuki, onlar bundan əvvəl onu, Allah kelamını, yaxud Peyğəmbəri inkar etmiş və bilmədiyiləri şeylər, qiyamət gününün, cənnət və cəhənnəmin olmaması və qeybə dair başqa xəbərlər barəsində danışmışdılar. Artık onlarla istediğileri şey iman ve tövbe arasında engel tör edilmiştir. Bir de dünyaya kaydıb tövbe ve iman sahipleri olmaları gayri mümkündür. Daha önce özlerine benzer kestler, kafirler baresinde de bel edilmiştir. Çünkü onlar da ahiret azabı baresinde derin bir şəkk içindeydiler.